почала дрімати а потім трапилося те, що потім не повторилося жодного разу навіть тоді, коли мій розум прояснився навіть тепер спочатку мені здалося, що хтось сів на край мого ліжка воно навіть трохи прогнулося потім рука вона погладила мене по обличчю із такою ніжністю, що я не наважилася розплющити очі та причаїлася, затумувавши подих. Рука та дихання, яке я відчула, були такими реальними, такими знайомими. Потім хтось обійняв мене поверх ковдри, обхопив як дитину, і теплі вуста зігріли моє. Палаючи вухо, я вловила ледь чутний голос: Я любитиму тебе довго завжди. Я так тужу за тобою. Це був не сон, не марак, не хворобливе уявлення. Я відчувала важкість тіла, міцність обіймів, запах тютюну. Зараз я розумію, що це був фантом що матеріалізувався за моїм бажанням. І навіть тоді, коли якийсь звук, що долинув з лісу, змусив мене здригнутися і повернутися з того виміру, ямка на ліжку біля мене була теплою. Коли сонце упало за обрій, моя господиня повела мене вниз, у село, до лазні. Перед тим, Зодягла мене в куфайку, а голову замотала жорсткою вовняною хусткою. Вузькою стежкою ми спустилися на центральну і єдину вулицю. Хати стояли занурені в сутінках. Їхні побілені стіни ніби були підсвічені зсередини синім полум'ям. На подвір'ях було порожньо. День скінчився. Я дивилася тільки вниз, по-під ноги, немов ішла до ешафота. Наша вчорашня гостя вже чекала біля напіврозваленого тину, що огороджував будівлю без вікон. Це була лазня. «Давай швидше, вода холодне», – сказала Яківна, заводячи мене в душову кімнату. «Чого від мене хотіли? Що робити?» Помітивши мою безпорадність, обидві старенькі швидко стягнули з мене фуфайку, мешти, халат і хустку і поставили під краном. Яківна накрутонуло його, і на мене полилася тоненька цівка теплої води. «Візьми ось мило», – сказала моя бабця. «Мийся, як слід». І вона показала, як це робити. Я повторила її рухи. Поки я так-сяк розвозила по собі піну, обидві бабці стояли неподалік в однакових позах. Під перший лікоть однієї руки другою. В їхніх очах жевріла світова скорбота. «Хай Бог милує!» – нарешті вимовила одна. «Шкіра та кістки!» Мильна вода вирувала в мене під ногами і з булькотом витікала в загратований водостік. Я терла себе з усіх сил, доки ці мильні потоки стали чистими. Вода закінчилася. «Усе», – сказала лазебниця, – «а води більше немає». «Приймай клієнта», – весело підморгнула моїй господині та проворно загорнула мене у велике простирадло, яке ми принесли з собою. Потім дістала з пакета мій одяг. «Усе чисте, можеш одягати». Потім ми вже в суцільній темряві вирушили до Яківни, хата якої була неподалік. Після задушливої лазні приємно було дихати свіжим повітрям, а ще приємніше потрапити до хати, де на нас чекав заздалегідь накритий стіл. Варення, яблука, пиріжки з картоплею та сиром у великій кастрюлі, замотаній рушниками.